Thank mm -hmm. you. سيرتي انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين رتسي <تصفيق> ovo jest kutmo ja pozivam k Allahu imajuci jasne dokazy ja i svaki onaj ko ime <تصفيق> إن ان تحب الله إكراما استوديو استوديو سبيل قالوا أو لم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظَلَالٍ A zar vam poslanici vaši nisu jasne dokaze donosili? Upitaće oni. Jesu? Odgovorit će. Molite onda vi, reći će oni. Ali će molba oni koji nisu vjerovali uzaludna biti. Allah wal Islam Ubihub Allah wal Islam Ubihub Allah kaže Mi smo od vjerojesnika zavjetnih povozili I od tebe i od Noa i od Ibrahima i od Musa i od Isa sina Merjemina mi smo od njih čvrst zavjet uzeli. Poštovani slušaoci, studio Sebil ima čast i zadovoljstvo da vam predstavi nova audio izdanja. Kazivanje o Allahovim vjerovjesnicima. Kazivanje o Ademu alejhi selam. Kur'ansko kazivanje o Ademu alejhi spomenuto je u surama El-Baqara, El-A'raf, El-Hijr, El-Isra, El-Kahf, Isa. U skladu sa ajetima hadisima poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Predajemo od ashaba, kao i nekim israelijatima, navest ovo interesantno kazivanje. Kazivanje o Ademu, alihi selam, počinje prije njegovog stvaranja. Ono počinje dijalogom između Allaha uzvišenog i Meleka. Allah uzvišeni se prije stvaranja Ademu, alihi selam, obratio Melekima riječima Ja ću na zemlji namjesnika postaviti On time istakao važnost stvaranja i A.S. i njegovog potomstva kao što se obično važna stvar najavi prije nego se ona dogodi Meleki su, da bi saznali i otkrili mudrost toga a ne i suprostavljanja ili umanjivanja vrijednosti ljudskom rodu, upitali Zar kao namjesnika postaviti onoga ko će na njoj nerečiniti i krv prolijevati? Smatra se da su meleki to znali jer su to vidjeli od džina koji su na zemlji bili prije Adema alihi selam. Abdullah ibn Omer radi Allahuan je rekao Džini su bili na zemlji prije Adema na 2000 godina pa su nerečinili i krv prolijevali. Allah je zbog toga protiv njih poslao vojsku Meleka, pa su i protjerali na morska ostrva. I danas se centri moći džina nalazi na morima i po mora i okeana. Mnogo hadisa govori da vođa džina, nevjernika, iblis, Allah ga prokleo, ima svoje carstvo i prijestolje na moru. Kada je Allah uzvišen i obavijestio Meleke da će stvoriti Adem alaihi selam i njegovo potomstvo, Među njima je bio i džin Azazil. Šehr ibn Hušib za njega kaže Bio je jedan od džina, pa kada je Allah protiv njih poslao vojsku Meleka i oni protjerali na morska ostrva, Azazil je bio među zarobljenima, pa su ga Meleki sa sobom poveli na nebo, gdje je u njihovom društvu boravio neko vrijeme. Postoje različita mišljenja po pitanju vrste Meleka, s je bio u društvu ali sva upućuju na to da je ibadetom postigao visoko mjesto Ibn Džerir navodi da je Ibn Abbas radi an rekao Meleki su mislili da će svi ljudi na zemlji nerečiniti i krv prolijevati pa su rekli Allahu a mi te veličamo hvalimo i kako tebi dolikuješ tu jemo odgovarajući im na to Allah uzvišen rekao da on po pitanju razloga njihovog stvaranja zna ono što oni ne znaju, a to je da svi Ademovi ali alihisalam potomci neće nerečiniti i krv prolijevati i da će među njima biti poslanika, vjerovjesnika, učenjaka, šehida, iskrenih i dobrih ljudi. Postoji mišljenje da su se meleki pobojali, da ne propuštaju nešto u ibadetu prema Allahu uzvišenom. Pa su riječima, a mi te veličamo, hvalimo i kako tebi dolikuješ tujimo. Tijeli saznati jesu li kakav propust učinili i je li to razlog stvaranja novog stvorenja? Allah uzvišen je najavio melekima stvaranje prvog čovjeka od prašine i obavijestio ih da će mu biti obavezni učiniti seđdu. Ta seđda će biti seđda počasti prema Ademu alihi a ne seđda obožavanja Ademu alihi Imam Ahmed prenosi od Ebu Musa radijallahu an, da je poslanik sallallahu alihi vasallam rekao Allah je stvorio Adema od pregršti zemlje, koju je uzeo od svih vrsta zemlje. Zato su Ademovi potomci poput zemlje. Ima ih bijelih, crvenih, crnih i boja između tih. Allah uzvišen je tu prašinu nakvasio, te je postala ljepljiva ilovača. Od te ljepljive ilovače je oblikovao Adema ali svojim dvijema rukama. Nikog od Meleka nije zadužio stvaranjem i oblikovanjem Adem Aleyhisselam, nego je to on uradio. Adem Aleyhisselam je bio bezdušno tijelo od ilovače, 40 godina, te se tako tijelo od vlažne ustajale ilovače osušilo. Buharija prenosi od Ebu Hureyre, radi Allahu An, da je poslanik sallallahu Aleyhi Vaselem rekao Allah je stvorio Adema visokog 60 aršina i svi koji uđu u džennet bit u liku Adema. Ljudi su od tada sve do danas rastom sve manji i manji. Meleki su naišli na njegovo tijelo i uplašili se od onoga što su vidjeli. A Azazil se bio najviše uplašio. Kad je kasnije pored njega naišao, udario ga je, pa je tijelo zazvečalo kao što odzvanja grnčarija od suhe ilovače. Onda je ušao u tijelo kroz usta i izašavši na zadnicu rekao melekima Nemojte se ovoga bojati, ovo je šuplje. I reče Azazil. Kad bih imao vlas nad ovim, ja bih ga razbio. Od tog momenta počinje otvoreno Azazilovo neprijateljstvo prema Ademu, ali Hisala. Nakon toga Allah uzvišen u Adem alihi selam udahnuo dušu. U hadisima se spominju detalji udahnuća duše u Adem alihi selam. Ibn Hibban prenosi od Enesa ibn Malika, radijallahu an, da je poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Kada je Allah u Adema udahnuo dušu i kad mu je duša došla do glave, kihnuo je i rekao Alhamdulillah Hvala Allahu, a Allah mu je rekao, Irhamu ke Allah, Allah ti se smilovao. Kada mu je duša ušla u oči, ugledao je džennetske plodove, a kada mu je ušla u stomak, poželio je da jede i skočio prije nego što mu je duša ušla u noge, žureći prema džennetskim plodovima. Nato se ukazuje u riječima uzvišenog Allaha. Čovjek je stvoren od žurbe. El Bezar navodi da je Hasan El Basri rekao: Ademova pamet je bila kao pamet sve njegove djece. A po pitanju njegove ljepote, neki učenjaci kažu da je preljepom poslaniku Yusufu al-Hijselan dato pola Ademove, alihislam je pote. Ovo je logično i prihvatljivo. Jer je Allah uzvišeni oblikovao Adem alaihi salam svojim dvijema rukama A on najljepše stvara Muzika <tipan> Kada je Allah uzvišen i oživio Adem alaihi salam Izveo je pred njega svo njegovo potomstvo Koje će doći do sudnjeg dana Ima Malik navodi da je Omer ibn Hatab Radi Allahu upitan o ajetu I kad je gospodar tvoj izkiš mi Ademovi sinova Izveo potomstvo njihovo i zatražio od njih da posvjedoče proti sebe, zar ja nisam gospodar vaš? Oni su odgovorili, jesi, mi svjedočimo. Rekao, čuo sam Allahov poslanika sallallahu alihi wasallam da je upitan o ovom ajetu, pa je rekao, kada je Allah stvorio Adema, potrao mu je leđa svojom desnicom i iz njega izveo njegovo potomstvo i rekao Ove sam stvorio za džennet i oni će činiti dijela džennetlija Tada je ponovo potrao Adema poleđima. leđima Opet iz njega izveo potomstvo i rekao Ove sam stvorio za džennem i oni će činiti dijela džennemlija Na to je jedan čovjek rekao Allahu poslani će, Čemu on da rad? Pa moj poslanik sallallahu alihi vasallam odgovorio. Kada Allah nekoga stvori za džennet, uputi ga da čini dijela džennetlija, tako da umre kao džennetlija. A kada nekoga stvori za džehennem, uputi ga da čini dijela džehennemlija, tako da umre kao džehennemlija. Imam Ahmed prenosi od Ibn Abbas radi Allahu da je poslanih sallallahu alihi vasallam rekao Allah je uzeo obećanje od Ademovih potomaka na dan Arefata kada ih je izveo iz Ademove kičme i postavio ispred sebe. Pritome tome ih je upitao Zar ja nisam vaš gospodar? Jesi? Mi svjedočimo. Odgovorili su. Ovo zato da ne biste na sudnjem danu rekli Mi o ovome nismo znali ništa. Ili da ne biste rekli, naši preci su prije nas druge Allahu ravnim smatrali, a mi smo pokoljenja posli njih, zar ćeš nas kazniti za ono što su važljivci činili? Ebu Džafer, Er-Razi, navodi da je Ubeji ibn Kab radi Allahuan rekao. On im je tada rekao, pozivam za sjedoke sedam nebesa, sedam zemalja, I vašeg oca Adema, da na sudnjem danu ne bi rekli da za ovo niste znali. Znajte da nema Boga i gospodara mimo mene. Nemojte mi smatrati nikog ravnim. Slaću vam poslanike koji će vas upozoravati na obećanje i ugovor koji ste mi dali. I slaću vam svoje knjige. Sjedočimo da si ti jedini gospodar i Bog i da nema drugog gospodara ni Boga, odgovorili su i tako pokazali pokornost. On je podigao njihova oca Adema, pa ih je pogledao i među njima vidio bogate i siromašne, lijepe i lužne. Gospodaru, kad bi ih učinio jednakim, zamolio je Adem, a Allah je odgovorio, Volim da mi se bude zahvalno. Među njima je vidio i poslanike kako svjetlije poput svjetiljki. Oni su dali posebno obećanje o poslanstvu i vjerovjesništvu. O tome uzvišeni Allah kaže. Mi smo od vjerovjesnika zavjet njihov i od tebe, i od Nuha, i od Ibrahima, i od Musa, i od Isa, Sina Merjemina Mi smo od njih čvrst zavijet uzeli Tirmizi prenosi od Ebu Horeire radijallahu an Da je poslanik sallallahu alaihi vasallam rekao Kada je iz Ademove kičme izašlo svo potomstvo Koje će Allah kao Ademove potomke stvarati do sudnjeg dana Allah je dao da je svaki od njih imao svjetlo pred očima Zatim ih je on pokazao Ademu Pa je Adem mu pitao, gospodaru, ko su ovi? Ovo su tvoji potomci, odgovorio je Allah. Tada je ugledao jednog čovjeka čijemu se svjetlo posebno dopalo. Pa je upitao, gospodaru, a ko je ovo? Allah mu je odgovorio, ovo je čovjek koji će biti među posljednim generacijama tvoga potomstva po imenu Dawud. Gospodaru, upitao je Adem ponovo A koliko si mu odredio da živi? Šestdeset godina, godina, odgovorio je Allah Gospodaru, rekao je Adem Podaj mu od moga života četrdeset godina, 40 godina. مفلس بالصدق يأتي عند بابك يا جليل جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلس بالصدق يأتي عند بابك يا جليل يا الله Kada uzvišeni Allah stvorio Adem a.s., dao mu oblik savršenog čovjeka i u njega udahnuo dušu, naredio je Melekima da mu učine seđdu. Meleki su svi do posljednjeg ničice pali pred Adema a.s., pokazujući tako predanost i pokornost Allahu uzvišenom. Uzvišeni Allah kaže, a kad rekao smo Melekima učinite seđdu Ademu, oni su je učinili. Mufesiri se razilaze po pitanju koji melekima je bilo naređeno da učine seđdu Ademu Aleyhisselam. Većina i smatra da se to odnosilo na sve meleke, jer se tako razumije iz općeg značenja ajeta koji govori o tome. Ibn Asakir navodi da je Omer ibn Abdulaziz rekao Kada je melekima naređeno da učine seđdu, Israfil je to prvi uradio, pa mu je Allah dao da mu Kur'an bude zapisan na čelu. Allahovo naređenje svim elekima da učine seđdu Ademu alihi je svakako velika počast Ademu alihi i ljudskom rodu. Allah uzvišen Adem Ademu odlikovao sa nekoliko stvari u odnosu na ostala stvorenja. Stvorio ga je svojim dvijema plemenitim rukama, i u njega je udahnuo dušu. Zbog toga je Melekima i naredio da mu učine seđdu. Međutim, Azazil koji je bio u društvu Meleka i koji je kao i Meleki bio obavezan učiniti seđdu, to nije učinio. Allahova Đelšanuhu naredba Melekima da učine seđdu Ademu Aleyhisselam odnosila se i na Azazila, jer je prije te neposlušnosti bio dobar Allahov rob. Oni namirno iz svoga prkosa i nadmenosti izašao iz pokornosti Allahu Uzvišenom i odbio da izvrši njegovo naređenje. To se desilo samo zbog njegove pokvarene čudi i niske sklonosti koja ga iznevjerila kad se najmani nadao. Zavist na počasti koju je Allah Uzvišeni ukazao Ademu navela ga je na oholost, tvrdoglavost nevjerovanje i ponošenje na istinu. Ova neposlušnost, čiji je neposedan uzrok zavist i oholost, predstavlja početak njegovih pogrešaka. Nakon što Azazil nije izvršio Allahovo naređenje, počeo je tu svoju pogrešku pravdati. Uzvišeni Allah kaže O Iblisu! Šta te spriječilo da učiniš sećdu, onome koga sam ja svojim djema rukama stvorio? Jesi li se uzoholio ili misliš da si uzvišen? Ja sam bolji od njega. Mene si stvorio od vatre, a njega od ilovače, odgovorio je on. Ibli se riječima, ja sam bolji od njega. Htio reći, pa kako mi onda možeš narediti da mu učinim seđdu? A zatim riječima, Mene si stvorio dva tre, a njega od ilovače. Pojasnio zašto on smatra da je bolji od Ademu alihi selam. Prokleti Azazil je, dakle, gledao na materiju od koji su stvoreni, a nije gledao na posebnu počast koja je ukazana Ademu alihi time što ga je Allah uzvišen i stvorio svojim dvijema rukama i u njega udahnuo dušu. Hasan il Basri kaže... Ovdje Azazil pribjegao analogiji i on je prvi koji je to učinio. Azazil je usporedivši sebe i Adema zaključio da je on vrijedniji od Adema, pa je odbio da mu učini seđdu, iako mu je to zajedno sa Melekima bilo naređeno. Ukoliko se analogija i u šarijatu s kojim je došao Muhammed sallallahu alihi wasallam, ko si sa tekstovima Kur'ana i Sunneta, ona je pogrešna i kao takva se ne može prihvatiti. U navedenom slučaju, analogija, pored toga što se kosila sa Allahovo naredbom, nije bila valjana iz razloga što je zemlja bolja i korisnija od vatre. Zemlja je mirna, dobročudna, naklona i blagorodna, a vatra nepostojana, hirovita, nepredvidljiva i sklona da pred sobom sve pali i žari. A za zilovo pravdanje mu ništa nije pomoglo. Zapravo, njegovo pravdanje bilo gore od samoga grijeha, koji je već počinio. Pored pravdanja, Azazil se osmijelio reći gospodaru svjetova, Evo ovoga koga si iznad mene uzdigao, ako me ostaviš do smaka svijeta, sigurno ću, osim malobrojnih, nad potomstvom njegovim zagospodariti. Uzvišeni Allah mu reče, E onda izlazi iz dženneta. Ne prijeći ti da u njim uprkosiš. Izlazi, ti si zaista od onih prezrenih. Neka si proklet. I neka se proklestvo zadrži na tebi do sudnjeg dana. Zbog nezvršenja naredbe i nepokornosti Allahu uzvišenom, Azazil je postao nevjernikom. Allah uzvišeni ga je protjerao iz svoje milosti I učinio mu je nepristupačno. Kazna za njegovu oholost bila je istjerivanje iz društva Meleka, Allahovo prokledstvo, protjerivanje iz dženneta i spuštanje na zemlju. Azazil je ovo bez ikakve sumnje zaslužio. Tako je Azazilova kazna bila prema vrsti grijeha koji je učinio. Azazil je dobio i novo ime, Iblis tome što je odbačen od allahove milosti i što je proklet i ponižen spušten na zemlju وبكل <totipen> فضل ibn abd khatim navodi da je said ibn jubair rekao kada allah proklo ao iblisa njegov prvotni lik promijenio se i zacvilio je žestokim glasom proklet iblis схвати da je na sebe navukao Allahovu srđbu, pa zatraži da se njegovo hapšenje i kažnjavanje odgodi do sudnjeg dana. Uzvišeni Allah navodi Iblisove riječi. Daj mi vremena do dana kad će oni biti oživljeni. Daje ti se vremena, reče onu. Iblis nakon što je pošteđen od trenutnog kažnjavanja, koje mu je odgođeno do sudnjeg dana, nastavio je griješiti i prekoračio svaku mjeru u griješenju. Nakon što je postao siguran u odgađanju kazne, počeo je sa prepirkom i odmetništvom, pa je rekao, kao što si ti mene u zabludu odveo, isto ću tako ja presretati tvoje robove iz potomstva ovog čovjeka zbog koga si me prokleo i sve moguće zamke im postavljati kako bi ih odvratio od puteva pokornosti i naveo na puteve griješenja. Uzvišeni Allah kaže, Iblis je rekao, e zato što si odredio, pa sam u zablu dotišao, kunem se da ću ih na tvom pravom putu presetati, pa ću im iz prijeda, iz straga, iz desna, iz lijeva prilaziti, i ti ćeš ustanoviti da većina njih neće zahvalna biti. Ove blisove riječi o tome da većina Ademovih potomaka neće vjerovati proistekle su iz njegovog mišljenja, ali su one pogodile stvarno stanje, kao što uzvišeni Allah kaže. A iblis se uvjerio da je o njima ispravno mislio i oni su se poveli za njim, osim nekolicine vjernika nad kojima nikakve vlasti nije imao. Sretan će biti onaj koga ne posluša, a nesretan onaj koga bude slijedio. Budući da je i blisu odgođena kazna, Allah uzvišeni mu je, kao i Ademovim, ali i selam, potomcima koji ga budu slijedili, zaprijetio džehennemom. Onima koji se za tobom budu povodili, i tebi džehennem će kazna biti, i zavodi glasom svojim koga možeš, i potjeraj na njih svoju konjicu i svoju pješadiju, i budi im ortaku i mecima i u djeci, i daj im obećanja. A šeitan samo obmanjuje, ali ti doista nećeš imati nikakve vlasti nad robovima mojim, a gospodar tvoj je dovoljan zaštitnik. أهوى أرضي والإسلام والقرآن وسنشد أحلى الحال من وجداني أهوى أرضي والإسلام والقرآن وسنشد أحلى الحال من وجداني فأنا سور ونا حسم للأوطان وأنا فجر هل ضياء من أكواني Buharija prenosi od Ebu Hureyre, radijallahu an, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Kada je Allah stvorio Adema, rekao mu je Idi i nazovi selam onoj grupi Meleka i slušaj šta će ti odgovoriti jer će to biti tvoj pozdrav i pozdrav tvojih potomaka Kad im je prišao i rekao Assalamu alaikum, oni su uzratili وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ Hasan el-Basri kaže, meleki su prijenego je Allah stvorio Adema, rekli, naš gospodar neće stvoriti ni jedno drugo stvorenje, a da od njega nećemo biti znaniji, pa su zbog toga stavljeni na iskušenje. Prošli su na tom iskušenju i učinili sveđdu Ademu alaihi salamu, A onda ih je Allah uzvišen i razuvjerio u to da su oni najznanije njegova stvorenja. Uzvišeni Allah kaže I on pouči Adema imenima svih stvari, a onda ih predoći Melekima i reče Kažite mi imena njihova, ako istinu govorite. Esudi, es tumačeći ovaj ajet, navodi da je Ibn Abbas radijallahu an rekao Uzvišeni Allah je Adema poučio imenima svih stvorenja, od najviših do najnižih, a zatim je predoćio Melekima stvoreni svijet i rekao, kažite mi imena stvorenja koja sam vam predoćio, ako istinu govorite, kada tvrdite da znate više od svakog mog stvorenja, pa i Adema, subhanallah, prekoše oni. Mi znamo samo ono čemu si nasti ti poučio. Samo si ti, znalac mudri. O Ademe, reče On. Kaži im njihova imena. I kad im On kaza imena njihova, Allah reče. Zar vam nisam rekao da samo ja znam tajne nebesa i zemlje i da samo ja znam ono što pokazujete i što krijete? Allah uzvišeni je naredio Ademu a.s. da se nastani u džennetu sa svojom ženom riječima. I mire kosmo: o Ademe, nastanite se ti i tvoja žena u džennetu i jedite u njemu koliko god želite i odakle god hoćete, ali se ovom drvetu ne približavajte pa da sami sebi nepravdu nanesete Iz konteksta ovog ajeta se razumije da je Hawa stvorena prije Ademovog ulaska u džennet. Međutim, es su deji od Ebu Salih i Ebu Malika, a oni od Ibn Abbas radijallahu anhu prenose da je rekao Ademu je samom dodijalo lutanje po džennetu. Tako je jednom zaspao i kada se probudio, ugledao je pored svoje glave ženu kako sjedi Allah ju je stvorio od Ademovog grebra. Ko si ti? žena odgovorila je. A zašto si stvorena? Da bi se uzmene smirio. Meleki su ga, želeći da provjere njegovo znanje, upitali. Ademe, kako je njeno ime? Hawa. A zašto je ime Hava? Zato što je stvorena od nečeg što je živo, odgovorio je. Potvrdu za ovo imamo u riječima Uzvišenog. O ljudi, bojte se svoga gospodara koji vas je od jednog čovjeka stvorio, a od njega je i drugu njegovu stvorio. Poharija i Muslim prenose od Ebuhurejri radijallahu anh da je poslanik sallallahu alayhi ve sellem rekao: Prema ženama lijepo postupajte, jer je žena stvorena od rebra A rebro je najzakrivljenije pri vrhu. Ako pokušaš da ga ispraviš, slomićeš ga. A ako ga ostaviš, ostaće krivo. Zato lijepo prema ženama postupajte. Hava je najljepša ikad stvorena žena. Rabbi, Rabbi, Rabbi. U pogledu dženneta, u kojem su Adem a.s. i Hawa bili nastanjeni, učenjati se opredeljuju za jedan od dva stava. Većina učenjaka smatra da je to pravi vječni džennet, kojeg je Allah uzvišen pripremio kao nagradu za vjernike. Je se to da razumijeti iz više ajeta i hadisa kao što su riječi uzvišenu. I mi reko smo, o Ademe, Nastani se ti i tvoja žena u džennetu. Elif ilam, određeni član u riječi el dženne, upućuje na to da se radi o već poznatom džennetu. A ima muslim prenosi od Huseyfe radijallahu an, da je poslanik sallallahu alihi vasallam rekao, kada se vjernicima približi džennet na sudnjem danu, otići će do Adema i reči, Oče, zamoli da nam se otvore džennetska vrata. A on će reći, A šta vas je drugo izvelo iz dženneta do grijeh vašeg oca? U ovom hadisu je jak dokaz da su Adem a.s. i Hawa bili nastanjeni u pravom vječnom džennetu, koje je Allah uzvišan pripremio kao nagradu za vjernike. Drugi učenjaci kažu, Da džennet u kome su Adem a.s. i Hawa bili nastanjeni nije bio pravi, vječni džennet, kojeg je Allah uzvišeni i pripremio kao nagradu za vjernike, nego da je to bio džennet u kome su imali iskušenja, a bio je pripremljen samo radi njih dvoje. Ovo mišljenje argumentiraju time što je Adem a.s. u njemu spavao. U njemu im je bilo zabranjeno da jedu sa jednog drveta, U njemu im je prišao iblis i iz njega su izvedeni. Sve ovo je nespojivo sa pravim džennetom. Zastupnici drugog stava postavljaju pitanjem. Ako je, a jeste, Allah uzvišeni protjerao iblisa iz dženneta nakon što je odbio da učini seđdu Ademu alihi kako se on sa njima ponovo sastao? Na ovo pitanje učenjaci koji zastupaju prvi stav Odgovorili su da mu je to Allah uzvišen i dozvolio radi iskušenja Adem a.s. i Hawe ili da se on mogao sa njima sastati u džennetu kada je bio u prolazu, ali da tamo nije stalno boravio ili da im je mogao došaptavati sa džennetskih vrata. Allah najbolje zna. U džennetu Adem a.s. i Hawa imali su različitih jela i plodova drveća, kladova, naslada, ljepota i zadovoljstva. Kao što uzvišeni Allah kaže U njemu nećeš ni ogladnjeti, ni gobiti, u njemu nećeš ni ožednjeti, ni žegu osjetiti. Ademu, alihi svelam, i njegovoj ženi u džennetu unutrina nije bila pačina glađu i žeđu, niti vanština nezaodjevenošću i vrelinom sunca. Dato im je da stanuju u džennetu gdje su htjeli i da u udobnosti i izobilju tamošnjim uživaju. Allah uzvišeni im je dozvolio da jedu što god su htjeli. Samo im je zabranio plod jednog drveta ili biljke. Uzvišeni Allah je rekao Ademu, A ti, o Ademe i žena tvoja, u džennetu stanujte i odakle god hoćete jedite, Samo se ovom drvetu ne približujte, da se prema sebi ne ogriješite. U Fesiri se razilaze po pitanju vrste drveta, koje im je bilo zabranjeno približavanje i jedenje njegovog ploda. Jedni kažu da je to bila loza groždja. Drugi smatraju da je to pšenica. A je još i mišljenja da je to bila palma ili smokva. Ebu Ali je kaže... To je bilo takvo drvo da bi onaj ko jede njegov plod morao vršiti nuždu, a u džennetu se ne vrši nužda. Najispravnije je da kažemo da nam Allah uzvišeni nije spomenuo u Kur'anu niti poslanik s.a. u sunnetu koje je to drvo, te da poznavanje koje je vrste bilo ne donosi nikakvu korist, kao što nepoznavanje toga ne donosi nikakvu štetu. في أضلعي أطويه يا قدس مزال سهم الأمر في القلب يندس والجرح في أضلعي أطويه يا قدس قلت ضيع لا وجد لا لكنني ابدا الذي ابغى لني شغى لني فبين الشيطان почаva nagovarati Adem alaihissalam i ženumu, uzvišeni Allah ga je upozorio riječima O Ademe ova je doista neprijatelj tebi i tvojoj ženi. Zato mu nikako ne dozvoli da vas izvede iz dženneta, pa da onda budeš nesretan. Tada im je šeitan još više pozavidio i naumio i zavest prevariti i obmanuti, kako bi im uskratio blagodati ili je odjeću u kojoj su bili. I šeitan im poče došaptavati da bi im otkrio stivna mjesta njihova koja su im skrivena bila, i reče, lažući i izmišljajući, gospodar vaš vam zabranjuje ovo drvo samo zato da ne biste meleki postali ili da ne biste besmrtni bili, i zaklinjaše im se. Ja sam vam doista iskreni savjetnik i ne prevaru i zavede. A kad oni ono drvo okusiše, stidna mjesta njihova im se ukazaše, i oni po sebi džennecko lišće stavljoti počeše. Hawa je okusila plot tog drveta prije Adema, pa je i njega na to navjela. Ibn Ebi Hatim prenosi od Ubeija ibn Kaaba radijallahu an, da je poslanik sallallahu alihi wasallam rekao, kada je Adem okusio plot drveta, spala je sa njega odjeća i prvo što mu se pokazalo, bilo je stidno mjesto. Kada je ugledao svoje stidno mjesto, počeo je trčati kroz džennet. Tada ga je milostivi zovnuo. Ademe, je li to od mene bježiš? Čuvši dozivanje milostivog, Adem je rekao. Gospodaru, ne, nego me stid. Zar vam to drvo nisam zabranio? Zovnu ih gospodar njihov. I rekao vam... Šeitan vam je zbilja otvoreni neprijatelj, gospodaru naš, rekoše. Sami smo sebi nepravdu učinili, iako nam ti ne oprostiš i ne smiluješ se, sigurno ćemo biti izgubljeni. Ovim su Ade malih i Selam Hava iskazali priznanje grijeha, vraćanje pokornosti i traženje pomoći od uzvišenog u teškom momentu. Kogod je ovu tajnu od Ademovih ali i Selam potomaka kasnije primjenjivao, okončao je uspješno na ovome, a uspjeće i na onome svijetu. Zbog ove najzgled male pogreške, uzvišeni Allah se naljutio i rekao Izlazite! Jedni drugima ćete neprijatelji biti, na zemlji ćete boraviti i do smrti ostati. Na njoj ćete živjeti, na njoj umirati i iz nje oživljeni biti. Mire kosmo. Silazite iz njega svi. Pod mene će vam uputa dolaziti. I oni koji uputu moju budu slijedili ničega se neće bojati, niti će izačin tugovati. A oni koji ne budu vjerovali, i ajete naše budu poricali. Biće stanovni ti džehennema, gdje će vječno ostati. Prilikom njihovog udaljavanja iz dženneta, Allah uzvišen je Adem alaihi i njegovu suprugu, kao i sve njihove potomke opomenuo da će on slati knjige i poslanike, tako da za one koji budu prihvatili objavljene knjige i slijedili poslani poslanike, neće biti straha za ono što ih čeka na sudnjem danu, niti će oni tugovati za onim što im prođe na Dunjaluku. Tako Adem nije gospodara svoga poslušao, iz puta je skrenuo. Poslije ga je gospodar njegov i zabranikom učinio, pa mu oprostio i na pravi put ga uputio. Tako su Adem. Adem alejhi selam i Hawa izvedeni iz blagostanja uživanja i zadovoljstva u džennetu ispuštani na zemlju gdje se suočiše sa neđaćama, naporom, teškoćama, žalošću, brigom iskušenjima. Hakim navodi da je Ibn Abbas radijallahu an rekao Adem je upitao Gospodaru moj, zar menisi ti stvorio svojim dvema rukama? Jesam odgovorio je. Onda je upitao: Zar nisi udahnu u mene dušu? Jesam odgovorio je. Zar mi kad sam kihnuo nisi rekao: "Ala, ti se smilovao"? Jesam odgovorio je. Zar nije tvoja milost iz na tvoje srce? Jeste, odgovorio je. Zar propisao da ću ja ovo uraditi? Jesam, odgovorio je. Hoćeš li me onda ponovo vratiti u džennet, ako se pokajem? Hoću, odgovorio mu je. Allah uzvišeni. Imam Ahmed prenosi od Ebu Hureyre, radi Allahu anh, da je poslanik sallallahu alihi vasallam rekao, Najbolji dan u kome sunce izlazi je petak Toga dana je stvoren Adem Toga dana je uveden u džennet Toga dana je istjeran iz njega Toga dana će biti smak svijeta Kullama, kullama, kullama, kullama Hadihil albumi hadih وأنا باق هنا لست أرضاً بلادي أبداً لموقنا <تصفيق> هذه الأرض مهادي وأنا باق هنا لست أرضاً بلادي أبداً لموقنا <تصفيق> كل ما كل ما Esudij kaže Adem je spušten u Indiji a Hawa u Džiddi pa je Adem tražio sve dok se ne sastadoše na refatu. Adem je sa sobom donio i Hadjarul Esved crni kamen koji je danas ugrađen u Čošku Kabe pored toga u ruci je snio i džanetskog lišća koje je zasadio u Indiji, pa su tamo narasla mirisna drveća. Nakon spuštanja Adem a.s. i Havoy na zemlju, dobili su i prve potomke. Uzvišeni Allah kaže, On je taj koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je drugu njegovu stvorio, da se uz nju smiri. I kada je on nju obljubio, Ona je zanjela lahko vreme i nosila ga. A kad joj je ono otežalo, njih dvoje su zamolili Allaha, gospodara svoga. Ako nam daruješ zdrava potomka, bit doista zahvalni. Etaberi kaže, Hava je u dvadeset poroda rodila 40. djece. Svaki put bi rodila blizance, sina, iksir. Prvi su rođeni Kabil i Kulejm, a zadnji Abdul Abdulmugis i Ummulmugis. Broj ljudi počeo se povećavati. Vjerovjesnikim je bio Adem alejhiselam i svi su bili monoteisti. Ibn Hibban navodi da je Ebuzer radijallahu anh jednom prilikom upitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem koliko je bilo vjerovjesnika Nebija? 124.000, odgovorio je. Zatim ga je opitao, a koliko je bilo poslanika Resula? 313. A ko je bio prvi vjerovjesnik Nebija? Opitao je. Adem, odgovorio je poslanik sallallahu alihima sallamu. Ibn Džerir navodi da je Ibn Abbas radijallahu anha rekao Allah je Ademu rekao Ja imam sveto mjesto ispod Arša Otiđi do njega i tu mi napravi hram A zatim oko njega učini tavaf Kao što Meleki čine tavaf oko moga Arša Allah mu je poslao Meleka koji mu je pokazao to mjesto I podučio ga obredima Podnika se također prenosi da je rekao Prvo što je Adem pojao na zemlji bilo je sedam zrna pšanice koje mu je donio Džibril. Adem ga je samljeo, zamijesio i napravio hlijeb ulažući veliki trud i napor u poslu. Prva odjeća im je bila od ovčije vune. Adem salam, ju je ostrigao, a onda su je zajedno i zaprali pa je Adem alih selam sebi sat kao grtač, a havi, dugu košulju i veo. Nakon kratkog vremena broj ljudi se povećao, te se raširiše po zemlji. Učini se i prvi grijih na zemlji, ubistvo, habila od strane kabila. Esude i prenosi od Ebu Malika i Ebu Salih, a, a oni od Ibn abbasa radi Allahuan da je rekao, Adem je muške potomke iz jednog poroda ženio sa ženskima iz drugog poroda. Tako je Habil htio oženiti Kabilovu blizankinju, Kuleim, koja je bila starija. A Kabilu je Adem naredio da oženi Kabilovu blizankinju. Obzirom da je Kabilova blizankinja bila ljepša od Kabilove blizankinje, Kabil mu to nije htio dopustiti. Htio je svoju blizankinju, Kuleim, da uzme za sebe. Nakon toga, Adem im je naredio da prinesu žrtvu, a on se uputio u Meku da obavi hađ. Pri nego je pošao, Adem je od Kabila, najstarijeg sina, tražio da pazi na ostale, pa se Kabil prihvatio toge maneta. Kada je Adem alih otišao, njih dvojica su prinijeli žrtve. Kabil je imao stoku, pa je zaklao jednu dobru mladu ovcu. Akabil je bio zemljoradnik, pa je prinio žrtvu u svežnju najslabije žita. Kada je vatra sišla, progutala je Habilov kurban, a Kabilovu žrtvu nije ni dotakla. Nato se Kabil naljutio i rekao da će ubiti Habila kako ne bio oženio njegovu blizankinju. Nato je Habil odgovorio da Allah prima žrtvu od bogobojaznih. Nakon što mu je brat zaprijetio da će ga ubiti, Habil je rekao I kad bi ti pružio ruku svoju prema meni da me ubiješ, ja ne bih pružio svoju prema tebi da te ubijem, jer ja se bojim Allaha, gospodara svjetova. Kada je pala noć i Habil zaspao, kabil mu se prišunjao i kamenom mu razbio glavu i tako ga ubio. Neki kažu da je Kabil, nakon što je ubio svoga brata, njegovo mrtvo tijelo nosio na leđima godinu dana. Tako je bilo sve dok mu Allah nije poslao dva gavrana, koji se pred njim posvađaše, te jedan ubi drugog. Esudej, pozivajući se na neke ashabe, navodi da su gavrani bili braća. Preživjeli je iskopao rupu u zemlji, uvukao u tijelo ubijenog i zagrnoga. Kada je to kabil vidio, pomislio je. Teško meni. Zar i ja ne mogu, kao ovaj gavran, da zakopa mrtvo tijelo svoga brata? Zatim je pokopao tijelo svoga brata. Neki učenjaci navode da se Adem, a.s., kada se vratio sa Hadža, zbog ovoga jako ražalostio. I da je spjevao sljedeće stihove, koje Ibn Džerir navodi od Ibn Humejda. Zemlja i sve što je na njoj se promijeni, pa njeno lice posta prljavo i ružno. Sve što ima boju i oku se promijeni i malo šta na zemlji osta lijepo. Moguće je da je Adem selam u žalosti nešto slično svojim jezikom rekao, pa su to neki kasnije prepjevali. Ipak, o ovome su na mišljenja, a Allah najbolje zna šta je tačno do ovoga. Sjeverno Damaska, na brdu Kasijun, nalazi se pećina koja se zove pećina krvi. Ona je poznata po tome što se vjeruje da je Kabil kod nje ubio Kabila. Međutim, to je prenešeno od Ehlul Kitabija i Allah najbolje zna da li je to tačno ili nije. U Svetoj knjizi Ehlul Kitabija stoji Allah je kabilu odgodio kaznu. Adem se zatim sastao sa svojom ženom pa mu je rodila sina i nadjeli su mu ime Šijit. Riječ Šijit znači Allahov dar a oni su ga tako nazvali Zato što su ga dobili nakon Habila Tirmizi prenosi od Ebu Kureire radi Allahu da Ta je poslanik sallallahu alihi vasallam rekao Kada je Ademu istekao život I došao mu Melek smrti Adem ga upita Zar mi nije ostalo još 40 godina A Melek mu odgovori Zar to nisi poklonio svom potomku Davudu On je to porekao, pa zato poriče i njegovo potomstvo. Zaboravio je, pa zato zaboravlja i njegovo potomstvo. Pogriješio je, pa griješi i njegovo potomstvo. Muhammed ibn Ishak kaže, kada se Ademu približila smrt, oporučio je sinu Šitu da vodi čovječanstvo. Podučio ga je računanju vremena, obrijedima u toku dana i noći, i upoznao o potopu koji će se posle desiti. Ademog, alih i selam, sina Šita, Allah uzvišeni, poslije je učinio vjerovjesnikom. Ibn Hibban prenosi od Ebu Zerra, radijallahu an, da je poslanik, sallallahu alih i sellem rekao Allah je objavio 104 suhufa, a samom Šitu je objavio 50 suhufa. Neki učenjaci navode da je Adem a.s. umro tek kad je doživio da vidi stotine hiljada svojih potomaka, djece i unučadi. A Allah najbolje zna. Abdullah ibn Ahmed navodi da je Ubeji ibn Kab radi Allahuan rekao. Kada je Adem umro, meleki su ga okupali, umotali u čefine, iskopali mu mezar, klanjali dženazu i nakon toga spustili u mezar zatim su ga zakopali i rekli o sinovi ademovi ovakovo ćete postupati različita su mišljenja o tome gdje je adem alejisalam ukopan najpoznatije mišljenje je ono da je ukopan na brdu na je spušten quindi umro je adem alejisalam nakon života provedenog u pokornosti Allahu uzvišenom. Nikad u toku 960 godina života na zemlji neposlušan i nepokoran Allahu nije bio. Ibn Asakir navodi da je Atar el-Hurasani rekao Kada je Adem umro, sva živa bića su za njim plakala. Sedam dana. Godinu dana nakon Ademove ali ih smrti umrla je i njegova žena hawa allah najbolje zna kulama absaltu arqib tahta aqdam alghazaa aradat bis Video 7 Zenica vam ljudi veliki izbor audio i videomaterijala, audio komplecije života ashaba, iz života tavijina, prijebe značenja Kur'ana kao i videoprodukcije naučno-edukativnog programa te crtanih filmova za najmlađe. Zato nas posjetite na adresu kanal22zenica ili putem telefona 413257 <سحطان> <تصع> <تصع> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلما كلما كلما كلما